No tak tentokrát se dostáváme k důležitým místům tohoto textu, který vlastně vysvětluje trochu ty principálůvá čáři. Ty je důležité pochopit, no a bude příležitost, tak je budeme vysvětlovat trochu dohloubky a to i za to se s tím zabývat, protože vlastně i z velké části buddhistická logika a tak dále všechno je založený na těchto principech. No a v textu jsme skončili, pokud si pamatují, co jsme neprobrali, což je důležité, tak to je, mluvili jsme o vypasaně a na konci toho podstavce o, vypas o vypasaně, tak to objekt otevřeně chápe. Hm? Našli jistotu, to? to, je stránka 173 dole, tak to objekt otevřeně chápe který má s radostí, módra rozlišuje, přímo vidí a kontempluje jeho vlastnosti. To se nazývá meditace vhledu hledu vypašená. Jo? Takže všechno tohle je vlastně význa moudrosti. To jsou synonyma. Jestliže máme moudrost, tak Otovření chápeme. Otovření chápeme, protože máme... Máme co? Máme e, rozhodlání, odhodlání přijmout hm? ten objekt bez e, toho, aby jsme do toho něco dali nebo něco přidali, hm? My to přijmeme prostě tak, jak to je. To je otevřený my do toho nechceme nic dávat, aby jsme to pochopili. My do toho nechceme nic dávat, my od toho nechceme nic ubírat. Hm? Prostě je to tak, jak to je. A se to dáme v tomto rozhodnutí. To je též To Je vypasana, která vede k nedualistickému poznání. Hm? Mahajánová vypasana nebo vypasaná z občanů, zenu je a vypasaná, která vede k nedualistickému poznání. To je ta moudrost. Ten dualismus je něco, co my vlastně přidáváme do našeho, čemu jsem, co jsem tady nazval, do našeho otevřeného chápání. My něco chceme přidat. To je můj tak to vidím, tak to chci, tak by to mělo být. Hm? No a tím pádem my eh, implantujeme do té situace eh, dualismus. Protože, to ne, eh, protože my máme to rozhodnutí to otázkově přijmout tak, jak to je. Tak. Když to otevřeně přijmíme tak, jak to je, tak co se děje? Tady je to popsané. Tak přijímáme s radostí, protože to je stav koncentrace. To, hm? to, prí príjmání, to je Dzogchen. To otevřené otevrené přijímání, to je stav přijímání s radostí. Protože já nechci k tomu něco přidat, já nechci z toho něco ubrat. Hm? A tím pádem eh, musím být ve stavu dolej pozornosti a ty koncentrace. Rozumíme jasně? Hm? To jsou všechno synonyma. Z hlediska nedualistické meditace. Ne z hlediska... Eh, eh našich soudů o věcech, ale z hlediska nedualistické meditace. Nedualistická meditace je rozhodnutí otevřeně přijímat, aniž bych to přijímal podle svého názoru, podle toho, co se mi líbí, podle toho, co se mi nelíbí, podle toho, co chci, podle toho, co nechci. Já mám to rozhodnutí a abych v tom rozhodnutí se trval, potřebuji koncentraci. Potřebuji otevření, No a to je ta radost. Hm? No a teď, je, jelikož mám takovýto přístup k věci, no tak moudro rozlišuj. Všecko tohle to jsou Podmínky a příčiny, nic z toho nepatří mně. Proto se mně nelíbí třeba někdo. No já se na něj nezlobím, protože on je nic jiného než ty příčiny a důvody. Já mám taky nějaké názory, tenhle se mi líbí, tenhle se mi nelíbí. To jsou taky mé příčiny, mé my dualistické myšlení. Hm? No ale já vidím, že je to dualistické myšlení, tak já ho nesledu. A tím pádem nacházím tu svobodu. Já vidím to dualistické myšlení, a ho nesledu. Tím pádem já sem zůstávám ve stavu dobré pozornosti, protože vidím, že všecko tohle je Abhuta Parikalpa, se to jmenuje v sanskritu. Abhuta Parikalpa, tavi pari, znamená všecko vokolo, Abhuta je neskutečná. Parikarpa, fabrikace. Neskutečná fabrikace všude v hm? Je Petra neskutečná fabrikace všude v hm? No jasně, když je Petra něco jiného, já jsem, Petra je oblek, já jsem subjekt, a je to něco úplně jiného. A když Petra se mi líbí, tak, eh, tak eh, na ní je, tak si s ní vyjednám rande a když se mi nelíbí, tak budu naštvaný. Když si s ní vyjednám rande, tak na ní budu pijet jako klíště. a když nepůjde mě posestit, pak se na ní nasoru. a to je všechno. Jestliže to všechno vidíme, jestliže to všechno otevřeně, chápeme a e, přijímáme s radostí, hmm? tak, tak všechno tohle stojí sem Tím pomáháme sobě a pomáháme druhým. To je cesta do vysatry. Hmm? Tím, že já se nestotožím a parikálpa, s všechno je abluta parikálpa. Já se podívám tady na kolegu, už je to abluta to protože ho vidím jako něco eh, mimo, jo. No ale eh, medialistická meditace je, já ho přijmu otevřeně a s radostí. A třeba se eh, mi nelíbí, jak má, jaký má vous, jo to jsou všechno fantazie. No ale nemůle mě to vyvést míry. No není to krásný. No, a tím Pádel a Bakšová v vidím. vodím. Hm? Já vodím to znamená, že vidím iluzi jako iluzi. Protože bez iluze já vidět ještě nemůžu. Ty, eh, ty dualistické tendence jsou tak silné, že eh, musím si počkat, hm. až se stane budvo. To bude to nějakou, nějaký pátek trvat, pár kalb. Hm. Ale já vidím ty svý nesmysly jako nesmysly a tím pádem zůstávám ve stavu otevřenosti a radosti. Hm? Přímo vidí a kontempluje jeho vlastnosti. Hm? Vypašena znamená rozlišování, hm? pašana znamená vidět, vy znamená rozlišovat. Výjmena je rozlišující vědomí. Jo? Vytašana, já rozlišuju, hmm? kdo to je, vidím jasně, kdo to je, ale přijímám ho, protože eh, eh, není ani já, není ani od já rozlišnej. Hmm? Takže eh, on eh, je výsledkem kriče na důvodu, já jsem výsledkem kriče na důvodu, co já mám hm. e, tady z toho dělat nějaký e, velký e, vývody, jaký je a jaký není, protože on si nevybral, jaký je, jaký není, já jsem si tož nevybral, jaký jsem, jaký nejsem. Hm. My jsme určeni tou situací. A ty té situaci musíme být otevření. To je nedualistická eh, meditace. Hm? Jestliže máme tu otevřenost, tak my můžeme i v situaci, která nám nejde po srsti, my můžeme zůstat v té otevřenosti a radosti. Hm? A pak ty negativity jdou na toho, kdo, kdo je nechává vystávat. Nejdou na mě, protože já to vidím. V je stejný princip, ale nezačínáš s, e, s, e, s tím, že e, tyhle ty všechny věci, to rozdělování na e, subjekt a objekt, je od samého počátku nesmysl. Ten tam není. Hm? Protože tam není, no tak já se na to dívám jako na e, na film nějaký. Ten film se odehrává, protože tam je nějaká kamera, nějaký přístroj který se točí, naplátně se to všechno. No a je to všechno film. Hm? No a teď ty herci něco hrajou, jsou nešmírovaný, aby vypadali tak nebo tak. No a všechno je hra, Těch okolností. Já se s tím můžu identifikovat, můžu jako v Indii, tam je to krásný, stojí za to jít v Indii na film, o vzláště v nějaké vesnici, já jsem žil v vesnici, v městočku. ty lidi jsou prostě e, přirození. Když mají maj radost, tak začnou tleskat, když ten hrdina někoho kopne a on jdu. <laughs> A když zase ten hrdina trpí, tak oni pláčou. No? No a, a mají z toho strašnou radost. A fronta nakynuje <hý> stovky lidí, čekají na lístky, když je nějaký dobrý film, protože oni si to užívají úplně. No a pak na to hned zapomenou, jako děti. Hm? No a, eh... To je situace, kde jasně vidíme, že vlastně ty věci jsou fabrikované. přesně to, naše mysl, s podobným způsobem fabrikuje ten dualismus. Když to vidíme, tak přesto to nezabraňuje našemu rozlišování. Hm? Třeba, e, já nevím, e, zemá, e, není zrovna ten, koho mám v lásce, třeba se mě líbí piráti, nebo třeba taky ne. Hm? Já vám každý má svůj nějaký názory. Hm? Ale to všechno je, je vlastně nesmysl. Protože zemá za to nemůže, že mám hm, piráti za to nemůžou, že jsou piráti. To je všechno dané situací, kde, která se fabrikuje na tom základě, že je to něco odděleného. Ale ono to oddělený není. A když to pozoruji, jako, že to oddělený není, no tak já mám všechny ty početky, já mám všechno to vnímání, ale s otevřeností a s radostí. Hm? I když se rozčílím, dejme tomu, když jsem velký jogín, já se můžu rozčílit, ale vím, že to je hra, no tak to rozčílení nebude nikdy eh, mě eh, utlačovat. Protože vidím, že je to hra. Já se můžu rozplatat, když vidím, že je to hra, no tak mě to nebude tížit. Hm? No a to je dualistická meditace. Hm. Protože vidím, že je to abhúta parikalpa, ta, To rozlišování mezi skutečným objektem a skutečným subjektem tam není. To je fabrikovaný. To je výtvor mýho vlastního vědomí. No a k tomu se dostáváme teď. Hm? To jsme probrali, a je pozornost vůči objektu, kterou se bodisa koncentruje na vědomí a kontempluje vědomí jako objekt, když ještě nedosáhl tělesného a duševní, tělesného a duševního uvolnění a jasnosti. To jsme všechno probrali. To znamená, že on, jelikož ještě nedosáhl toho šestého stupně, to jsem všecko vysvětlil, tak on není ve stavu duševního uvolnění, ale je na zem, medituje na základě předsevřetí. Není to pozornost vůči objektu ve smyslu meditace utišení, ale pozornost spojená s rozhodnutím, předsevzetím naladit mysl na meditaci utišení. Pokud nejsme v utišení, nemusíme stále žít v, v tom rozhodnutí nebo předsevzetí, že se musím naladit na ten stav uvolněnosti a jasnosti. To je moje snažení. Ať už dělám vyposenu, ať už dělám šamatu, já se musím na tenhle stav naladit. Hm? A jak se na to naladím? To vysvětluji tady, že eh, eh, otovřeně, otovřeně chápu, eh, přijímám s radostí a moudrou rozlišuji. Hm? Všechno tohle to nejsem já. To, co nejsem já, co mně nepatří, to je prázdný jáství. Co znamená prázdný jáství? Prázdný vlastní vlastnosti. Ta vlastní vlastnost tam není. To je něco, co já jsem nadsadil na tu realitu. Ta vlastní vlastnost tam není. No a to samé, jak se nazývá pozornost vůči objektu, se kterou Brisatva kontempluje pomocí koncentrované pozornosti obrazy předmětu. to znamená, že mění ty předměty. Hm? To je zase obrazy s rozlišením oproti obrazům bez rozlišení. No tak zase je to pozornost vůči objektu spojená s rozhodnutím naladit mysl na meditaci vhledu. Co znamená naladit mysl na meditaci? Zase naladit mysl na tu skutečný vhled má tež uvolnění a jasnost. Bez toho skutečný vhled nebude. Pak to není samády. Vypašené skutečně a vypašené je též samády. Jedině pak já vím, že ty objekty jsou objekty mysli. Pokud se mysl neobrátí na sebe, no tak já to nevím. Není to pozornost vůči no a teď to máme, světem uctívaný. Je nutno říci, že cesta meditace, to jsme ještě neprobrali, že cesta meditace, cesta, jo, Cesta tady překládá Tao. Tao má velice subtilní nuance. My nemůžeme to přeložit Tao, protože většina lidí nezná, ale Tao neznamená jenom cesta. Tao je podobný význam jako dáma. Že cesta meditace utišení a meditace vhledu je e, stejná nebo rozdílná. Hm? Tao je tož logika. Hm? Logika věci je tož ta Tao-li. Nutno říci, že není ani stejná, ani rozdílná. Hm? To je důležité pochopit. Proč není rozdílná? Protože předmětný objekt meditace v hledu je vědomý. Hm? Proč předmětný objekt meditace v je vědomý? Hm? To už jsme vysvětlili. Protože pokud já nemám koncept těch agregátů, pokud já nemám koncept, tak já ty věci nevidím. Musím mít jasný koncept toho, abych to viděl. A ten, kdo to rozlišuje, ten objekt, to jsou ty, ty mentální faktory. A to, co ty mentální faktory e, rozlišují, to jsou ty obrazy objektu. Protože bez obrazu objektu já ten objekt nemůžu vnímat. Hm? Je to tak? Čili e, já rozlišuju to, co tež moje vědomí jako obraz produkoval. Obraz pochází z vědomí samotného. Proč není stejná? Protože objektem meditace utišení není mentální obraz s rozlišením. Hm? To jsme se všechno učili. Hm? Když meditujeme šamatu, No, tak my zůstáváme u stejné u kontinuity, kontinuity toho obrazu, hm? který ve vědomí držíme. Když máme vypasanu, no, tak my to, co jsme pochytili smysly, my e, s rozhodnutím u toho zůstáváme, až to pronikneme moudrostí. Když to pronikneme moudrostí, no tak to zase pustíme a meditujeme na jinou veličinu. Hm? No a z hlediska neduristické meditace, ty všechny veličiny to jsou jenom obrazy ve vědomí. Přichází, odchází jiný obraz. Přichází obraz eh, tvrdosti. Za chvilku je tam na stejném místě je obraz napětí, na stejném místě je za chvilku obraz tvrdosti a ty obrazy se furt mění. Když projdu tělem, kolik, kolik obrazů různých početků já mám? Nekonečné množství. Furt se to mění. No a tak vidím co. Tak vidím, že to je všechno relativita, všechno e, proces, proces změny. E, Maitreya se ptá, je třeba vysvětlit, že všechny objekty meditace v ledu ve formě obrazu koncentrované mysli jsou vědomím totožné nebo od ní odlišné. To je důležité. Maitreya je sám e, mistr v meditace, on se neptá, kůže, že by to nevěděl, on se ptá pro nás, aby jsme to pochopili. Nutno vysvětlit, že nejsou, nejsou rozdílné. To je důležité. Hm? Je třeba vysvětlit, že všechny objekty meditace v ledové formě obrazu koncentrované mysli jsou zvědomím totožné nebo od něj odlišné. Je treba vysvětlit, že jsou odlišné. Proč? Protože spletný obraz ve vědomí je pouze vědomí samotné. Hm? Spletný obraz ve vědomí je vědomí pouze vědomí samotné. Hm? Ten spletný obraz ve vědomí přichází z vědomí samotného. Hm? Ten obraz je to, co vědomí prýjímá, eh, to jsou ty vásána, ta performa, co vědomí, no a jak my na to reagujeme, no to jsou ty, eh, ty sadená ve vědomí těch našich zkušeností. Hm? No a a z toho je vědomí, který se lepí. To vědomí, který se lepí, je z té perfumace vědomí, a která je naplněna ty, na ty semena minulých zkušeností, na ty zvyky, které máme. Hm? Sinus dobrého rodu. toto to přichází, to je důležité. Já učím, že objekty vědomí jsou pouze vením vě, vědomí samotného. Hm? Čili to, co vědomí rozlišuje, je to, co vědomí samotné hm? produkuje. To, co vědomí rozlišuje, je to, co vědomí samotné produkuje. Pro, proč? To jsme to měli abhúta parikalp protože ta dualita není vědomí vlastní. Dualita není vlastnost vědomí. Hm? To je všechno vysvětlený. Co to znamená? Že ten vědomý má blízký objekt a má vzdálený objekt. Ten blízký objekt je co? To jsou ty faktory vědomí, naše vnímání, naše počítky, naše pozornost. To je ten blízký objekt vědomí. No a ten daleký objekt vědomí to jsou ty objekty, které ten počitek přičinují. To je to závislé vznikání. Jo? Čili máme blízký objekt, to jsou ty faktory vědomí. Bez těch faktorů vědomí žádný dualismus nenastane. Hm? Jestliže vědomí nedává pozor a nerozlišuje nějakou věc, no tak kde je vědomí? Hm? Nerozlišuje mezi vnitkem a vnějškem. Teď já mám pozornost na něco a rozliším to. Hm? Tady Iva má takovýhle tričko, tam má nějakou vevaruku nebo co? Lišku. No? Já to e, rozliším a v tom momentě vidím e, e, Ivu jako něco odděleného od toho, e, který to rozlišuje. Je to jasný? Teď, když do tu, já vidím tu lišku, ale když to mi začnu rozlišovat, tak nemám vůbec e, Dojem, že to je něco, když na to ne, neúplnou pozornost, tak nemám dojem, jako že je to něco venku. Ten dojem přichází z toho, když začnu rozlišovat. To je ta e, vykalpa. Hm? To je to rozlišující vědomí. To rozlišující vědomí dává dojem, že ten objekt je něco odděleného. Ten objekt, který vidí, no to jsou, ty, to jsou ty mentální faktory. A to, co je viděno, to je ten vzdálený objekt. A to všechno oba, ten blízký objekt a vzdálený objekt, oba jsou neoddělitelné od mysli samotné. Hm? Protože já ten vzdálený objekt vidím takhle a na Petra ho vidí úplně zase jinak. A Petra je příbuzná, hmm? protože je taky člověk. Ale e, taková vevalka nebo lyška to zase bude vidět, přesto, že to vyška to bude vidět úplně jinak. Hmm? A, e, proč to i vidět jinak? Protože má jiný koncepty. Ty jiný koncepty to jsou ty karmy lišky a karmy petry. Hm? Hm? Nic jiného. No. Čili Alaya má tři aspekty. Hm? Ale je vědomí, který se lepí, je vědomí, který eh, eh, jeho subjektem jsou ty semena ve vědomí hm? a jehož objektem jsou ty perfumace, to prosicování vědomí těmi eh, minulými zkušenostmi. Hm? Vásala je karma. Je to jasný? Jestliže zpětný obraz, který je objektem vědomí, není od vědomí samotného odlišný, jak může vědomí vidět vědomí samotné? To je velice důležitá otázka. To je přesně co madhyamika, e, diskuze madhyamika, yogačáry. Jak může nož řezat sám sebe, jak může oko vidět samo sebe, hm? to nedává vůbec žádný smysl. No a jak na to Budha odpovídá? E, madhyamika, ty, co neuznávají jógačáru nemají nic proti tomu konceptu, ale, ale pro ně to není nic jiného než koncept, který je sice dobrý koncept, ale je to jeden koncept. Hm? Protože přímá eh, eh, eh, zkušenost, nedává poznání, že vědomě je e, něco existujícího, základ. Hm? Když je to něco existujícího, no, tak to, e, jak, pro, jak se to může hýbat? Hm? No ono se to furt hýbe, protože něco existujícího je něco, co stojí. No a teď je, tohle je často citovaný, tohle je snad jeden z nejznámějších výroků této knižky. Buda říká, v tomto učení neexistuje jeden malý jev, schopný vidět malý jev. Co je to malý jev? No samozřejmě, malý jev je e, e, něco oproti něčemu. Hm? Subjekt oproti objektu. Hm? To je malý jev. Ale realita je velká realita. To není malá realita. V ní není žádný rozdělení mezi subjektem a objektem. Hm? Jestliže ten subjekt je oddělený od objektu, tak jak může nějaký objekt vůbec poznat? To nedává vůbec žádný smysl. Hm? Protože e, závistý vznikání je, je celek. Hm? Nedá se to od sebe oddělit. V tomto učení neexistuje jeden malý jev, schopný vidět malý jev. Ale jakmile vědomí nějak vyvstane, jak vyvstane vědomí. Rozlišující vědomí. Tím, že dáváme pozornost na něco. Tady je Petra, tady je Zuzana. Ta má takovýhle vlasy, ta má takovýhle obličej, ta má takovouhle kůži, ta má Takovýhle ramena no to je, hm? tak vyvstane to rozlišující vědomí. Hm? Já jsem si vědom něčeho. Pozornosti jsem si vědom něčeho, co rozlišu jako něco odlišného hm? ode mě. Hm? Je to tak? To je třeba vidět. Jestliže já nedám pozor, a jestliže já to nebudu hledat, nebudu víst mysl k tomu, nebudu mít vitarka, nebudu uvažovat o tom, tak mě nenapadne, že je to něco odlišného od toho celku. Tím, že na to dám pozornost a že o tom uvažuji, no tak budu to vidět jako něco rozdílného. Je to tak? Vidíme to jasně? Ale jak mu vědomí nějak vystane? Vystane mnohými způsoby. Vyjeví nějaký spletný obraz, který ho manifestuje. Ten spletný obraz manifestuje nic jiného než to vědomí. Jo? Co to znamená? Z hlediska yogačáry, vědomí samotné, hm? základ toho vědomí je to, co popírá madiánika toho existence. Je to schopnost svědčit o tom, že je někdo, kdo vidí a něco je viděné. Ale to, ta schopnost svědčit o tom, to mu se říká svāsabvity, to je svědčit o sobě. A ten, kdo je schopen svědčit o sobě, to je ten, kdo produkuje dojem, že subjekt a objekt je od sebe odlišný. To je strašně subtilní. A ten, kdo svědčí o tom, o sobě, rozděluje vědomí díky pozornosti, Díky pozornosti, se dotkne toho objektu. Protože ho hlumá, tak se ho dotkne. Když se ho dotkne, pak jako eh, hlemýšť nebo slimák, když se dotkne, okamžitě je výjdou dvě antény. Je to tak? A když je nějaký nebezpečí, co udělá slimák? Stáhne ty dvě antény. Hm? Jak oblek se dvě antény se ví. Jakmile je karmické vědomí, které svědčí o tom, že je vědomí jako něco, co se dá chytit, okamžitě vyjdou z toho vědomí dva aspekty. Jeden aspekt se jmenuje daršana, to jsou ty Mentální faktory, který vidí hm, na základě dotyku ten počítek, příjemný dotyk, nepříjemný dotyk, který vidí na základě dotyku ten obraz, hm, který na základě toho dotyku mají buď prání k tomu objektu, nebo odpor k tomu objektu. Všechno tohle to jsou mentální faktory, které tvoří to vědomí. Hm? No a když výjdou ty mentální faktory, no tak výjde ten obraz, k tomu se říká mimita, stejný jako v meditaci, má ten mentální obraz, abyste se dostali do, do vypašany nebo do, do šamaty. No tak to, kde se vyjeví ten, ten subjekt vidění, no musí být objekt vidění. Jako něco, co je jiný než ten subjekt? To jsou ty dvě Antony. Hm? Ale když ta pozornost se stáhne, buď uh, uh, nějaký uh, nebezpečí, nebo prostě uh, my reagujeme tak, že přestaneme. Uh, dávat pozornost a hledat ten objekt, no tak eh, ty dva aspekty jsou stánu. Ale jak je pozornost a my chceme něco rozlišit? Chceme eh, eh, něco poznat jako oddělenýho? No okamžitě se objeví ty dvě anteny. Tohle je subjekt na tohle je objekt. Tomu se říká abhuta parikalpa. To znamená neskutečná fabrikace. Ta neskutečná fabrikace to je to závislé vznikání, které závisí na těch slovech, konceptech, které my který přes brýle těch konceptů my pak vidíme tu realitu. Hm? To jsou e, slova, věty, jména. Hm? No a ty slova, věty, jména nemají žádnou e, vlastní vlastnost. Ale dělají dojem, jako že. Ty objekty, který bereme na vědomí, to závislé vznikání. Je něco, co skutečně existuje. Ne, skutečně existuje v tom smyslu, že tam je, ale skutečně existuje jako něco, co se dá chytit. Protože my, co vlastně chytáme, jsou co ty brýle už a Na základě těch brýlí my vidíme závislé vznikání, které nepotřebuje rozdělení na oddělený subjekt a oddělený, subjekt, oddělený objekt, protože to nedává smysl v rámci závislého vznikání. No ale ten bojem je, že ten objekt a subjekt jsou od sebe odlišný. Ale my nemusíme, jak říká tady, v tomto učení neexistuje, jenom co je toto učení? Závislé vznikání. Závislé vznikání netřeba vidět objekt a subjekt jako něco protikladního. Objekt a subjekt výjdou sami z toho karmického vědomí. Jak se objeví to karmické vědomí, objeví se ty, ty vásana, objeví se ty bija a objeví se to lepení. No a teď, co je moudrost? No tady máme to máme popsané. To priletí, hm? to je ta meditace. Otevřený priletí s radostí a vidět, že tohle všechno to nepatří mně, a to se děje, já mám ty reakce, samozřejmě, dualistický, to máme všichni. I e, nakonec si Arhat je má jistým smyslu, protože arahat taky potřebuje rozdělující vědomí. Hm? No, ale on to nevidí jako něco skutečného. Mám to, se zeptat. No. Já celou dvou přemýšlím o tom cvrčkovi, co, co, venku, jako, co slyším venku a já si říkám, jestli ten cvrček vyvstává z mého vědomí toho cvrčka, nebo jestli mé vědomí a ten zvuk, který on vydává, zároveň vycházejí z toho karmického vědomí. Můžeš, můžete... můžeš toho cvrčka sebou nosit? Tak mohlo bych ho nikam vzít. No. <laughs> Už když... Když vidíš cvrčka jako cvrčka, tak to už je dualistický vědomí. Crček jako cvrček už je dualistický vědomí. Ten existuje jako něco, co tam je. Ale ten cvrček nemůže existovat něco, co tam je, odděleného od toho vědomí, který ho rozlišuje. To je to závislé vznikání. Ta jeho existence a to vědomí, které jeho A teď on Cvrček neví, že je Cvrček, ale ty taky nevíš, že jsi hmm. <laughs> ty. Z toho všechno pochází z toho rozlišujícího vědomí, který vytváří ten dojem duality. Jak mu začneš rozlišovat, tak výjdou ty dvě antény. A ty antény výjdou z toho karmického vědomí. Z té áraji. Takže má oddělení od existence. Ty víš, ty víš hm? že je to cvrček na, na základě právě toho karmického vědomí, který vytváří cvrčka jako něco odděleného od tebe, který poznává cvrčka. Ale tohle poznání už je na základě toho vědomí. Bez toho vědomí nemůže být. A to vědomí je na základě té pozornosti a toho hledání objektu. Buba nemá pozornost a nemá hledání objektu. Ty máš pozornost a máš hledání objektu. Proto vidíš dualisticky. A tak? na to označení můžeš ulpívat. Budha na to označení neulpíl. To znamená, že nevíš, že je to crček. Jak to udělal? Tak asi nevidí toho crčka jako udělaného od sebe? Crček není ani, ani Budha Budha není ani cvrček, ale nejsou od sebe to Protože tam Protože tam ten, ten pojem Budha a ten pojem cvrčka to jsou koncepty. Díky těm konceptům vidíme ty věci jako něco odděleného. Teď, jestliže to víme, Přijímáme otevřeně, přijímáme s radostí. Jestliže to nevíme, no tak vurt e, jsme e, nespokojeni. Protože ta realita nás nemůže naplnit. Protože ta realita je oddělena. To, co je oddělené, nás nemůže naplnit. Já mám takovou zkušenost, že když třeba sedím a medituju, řeknu si, že ten cvrček je manifestací má mysli, tak v tu chvíli já jsem spokojený s tím, že on tam je a klidně zapomenu, že je to cvrček, ale nevím, proč to děje. No to je, proč se to děje? Proslepičí kloč? To je Proč to děje proslepičí kloč? Ale je to tam. Tomu nemusíme rozumět. Oče nebo modrý. No, tak jsme si vymysleli nějaký koncept nebe a koncept modrosti. A teď bychom si o tom mohli no, říct, tak... Ne, ne, ne, ne dopadnu. není modrý. Ne, ne, modrý. Ale zdá se být modrý. cvrček není coček, ale zdá se být cvrček Ty nejseš ty, ale zdáš se být ty. To je yogačák. Nenech se to plíst. Pachy? Už mi ještě jednu poslední otázku. Můžu to jen ještě spýtat na to cočka? Dobré, a že když například ho počujem, ale nevěnuje mu pozornost, tak já vlastně počím mám zvuk. A je to současť toho všetkého? No, samozřejmě. Tak vtedy, jako kdyby to vedomie neurobí ty kamrát. Urobí, bohužel. Protože ten zvyk je strašně silný. Takže budeš pod tím dojmem, ale ten dojem už ne, nebude tak... Eh, protože už nehledáš, hm? tak ten dojem nebude tak dominantní. Hm? Ale ta, ta, ten dualismus je hluboko, hluboko ve vědomí bytosti. Tak on potom každém tomu dotyku vystává. Ne. Jestliže ten dotyk je na základě nevědomí, tak vystává dualismus. To je e, nedualistická koncepce. Jestliže e, vědomí e, nemá, hm? No tak, no nevystane. Proto Buddha poznává, ale nepotřebuje pozornost, nepotřebuje hledání objektu, protože už všechno pozná. Už všechno pozná. Proč všechno pozná? Protože všechno obráží tak, jak to je. To neznamená, že ví, co co Boženka měla k snídani, to, to je zase to je rozlišující vědomí. Hm? Ale on to poznal, jak to je. To znamená, že to vidí v rámci té plnosti, ve které se to jeví. Prázdnota je plnost právě. Protože co? V té prázdnotě prázdnoba přijde všechno, ty se všechno odráží. A to všechno pracuje jako závislé vznikání. V tom závislém vznikání není místo na ně, něčem, co by existovalo samou sobě. Ale z hlediska čáry, aby ty věci mohly existovat v rámci závislého vznikání, potřebuje mít základ. To je stejný koncept prázdnoty jako v terovadě. Prázdnota je prázdnota něčeho, tam musí něco být, aby se všechno dalo vyprázdnit a to, co tam je, jediná věc, co tam opravdu skutečně je, je to, to vědomí a takovost je to vědomí, to je ta podstata toho vědomí, co je to zrcadlo, který odráží bez toho, aby tomu dalo eh, něco, hm? Vědomí je taky takové. zrcadlo odráží, ale nepřidává nic, neubírá nic. A mám hm? ty Teď ten obraz v zrcadle z hlediska Jogačávi je ze stejného materiálu, jako je to zrcadlo. Ale my máme dojem, jako, že to je něco rozdílného. Ale ono je to ze stejného materiál jako to zrcadlo. To je jogačá. A za to transformuje, to že To zrcadlo to je ten, e, z hlediska buddhismu, to je ta dominantní příčina. No, aby se něco dělalo, potřebuješ mít dominantní příčinu, potřebuješ mít alambanopratyáku, potřebuješ mít objektovou příčinu, potřebuješ mít bezprostřední příčinu, jako ty, ty mentální faktory, které na sobě navazují. Hm? Potřebuješ mít hetu, potřebuješ mít příčinu, příčinu. Hm? Jestliže to není, to jsou ty semena z hlediska yogačáry pokud tohle věci tam nejsou, tak nic se dít. Jo? A to vědomí, to karmické vědomí, ta halála, to je ta dominantní příčina. To je to zrcadlo. Teď my máme dojem, že ten obličej, nebo ten Damadipa, nebo ta Petra, který se v tom zrcadle odráží, že jsou jiný než to zrcadlo. Ale oni jsou ze stejného materiálu, jako je to zrcadlo. Hm? A bez toho zrcadla oni tam nejsou. Oni se nevidí, bez toho zrcadla. Teď Petra se so vidí, protože má, má to vědomí, jaký vědomí to základní vědomí, který dává dojem, že Petra je něco odděleného od toho celku. Protože z toho základního objektu vychází ten aspekt toho subjektu a objektu. Když je první je karmický vědomí, z karmického vědomí vyjde ten, co pozoruje. A když už to je ten blízký objekt, když je tam blízký objekt, určitě tam musí být ten vzdálený objekt. A to je to, co je pozorováno. Hm? No a to všechno předpokládá tu pozornost, která už lape po tom objektu. No a to je ten aspekt toho lepení se. A ten aspekt toho lepení se, to je ta samá. To jsou ty upádána skandas. To je ten je to budismus je, stejné, je jenom jeden buddhismus, ale to je interpretace, která pro meditaci je, je velice výhodná, protože to dává tu otevřenost. Já, protože tomu rozumím, jak bylo vysvětleno, já otevřeně přijímám. Když otevřeně přijímám, to přijímám s radostí, protože já se o toho neodděluji. Chce, že na mě to tomu, tak e, e, mám soucit, protože ty za to nemůžeš. <laughs> tak to otevřeně přijímám. Hm? Tady... E, ty sám děláš nějaký nesmysly, to děláme furt něco. No ale když máš to vědomí otevřeného přijímání s radosti, no tak e, se nedostaneš do žádné deprese, se nedostaneš do e, žádných větších strachů. Hm? No a žiješ v pohodě. Může se adoptovat na situaci, která je příhodná, může se adoptovat na situaci, která není příhodná, no a to dává tu svobodu. Čili z hlediska nedualistické meditace tento přístup usnadňuje meditaci. A život. Protože, protože proč usnadňuje meditaci? Protože teď všichni máme ty různé frustrace, nejde to tak, jak si přejeme, no ale my, my se s tím stotožňujeme, protože nevidíme ten celek. Vidíme, jako kdyby ten, to moje závislé vznikání bylo oddělené od toho celku. Ale to oddělení od toho celku je produkt samotného Vědomí, které jenom jako zrcadlo. No a teď my e, absolutně jako klíštěta my se držíme toho konceptu, že ten obličej, v tom zrcadle, co jsme my a co, co je tady Petra a co jsme všichni, že je něco jiného od toho zrcadla. To je ta výhoda ty yogačáry. Ono to není jiný, než to zrcadlo. Protože malý, malá dharma nemůže, jak vysvětluje Buddha, malá dharma nemůže. V tomto učení neexistuje jeden malý jev, schopný vidět jiný malý jev. My už od samého počátku jsme v tom celku. To rozdělení celku je právě na základě toho karmického vědomí, které přizpůsobuje, že ten, kdo vidí, to jsou ty mentální faktory, vidí to, co vidí, jako něco, co je odvěleného. No a ten dolem vzniká Právě v té což je karmický vědomí. Já mám jiný karmický vědomí, ty máš jiný karmický vědomí, ale ten podklad je stejný. Protože je to neoddělitelný u toho celku. Hm? To, ten obraz v zrcadle, a to zrcadlo je stejný materiál, to není jiný materiál, to je jogačára. Hm? Když je to jiný materiál, no tak to yogačára není. No a právě ta nejdůležitější meditace v jogačáve je na to vědomí jako prostor, vědomí jako zrcadlo. Hm? Ty věci jsou jenom zrcadný. My tomu dáváme ty hodnoty. Hm? Dobře, my žijeme s těma hodnotama, no ale my na nich neulpíváme. Tím pádem pomáháme sobě a pomáháme druhým. Hm? Je to jasný? Hm. Co byla ty Abhůta, ta všichni žijeme v tom. Pomateném dojmu dualismu, co dělá e, tento e, dojem právě kosnaté a, a, a něco pevního, tím pádem pevný subjekt, pevný objekt, no to jsou ty koncepty. My e, nejsme pomatený vůči realitě, protože realitě nerozumíme. V zenu máš taky zem máš zen, od samého nic nevidět. Tu máš učitele, který takhle učí. Co vidíš, to je iluze. Ale přitom děláš všecko, jako by to bylo. Ale je to úplně jiný. Že to je samády. Protože prostě to nepřijímáš. otevřenost. Hm? Ale seš tam. Ale jakmile začneš rozlišovat makumózu. Nedělej si iluze. Hm? A v se to učí jak. Ne? Ty staré mistry to učili, protože ty lidi ne jako meditovali ne jako dneska, tak nám meditovali celý dny a celý noci. Kopanec, hm? výkrik, hm? vyplázení jazyka. Hm? Kotrmelec a absolutní absurdita, hm? protože to vědomí, nad který my upíváme jako skutočnost toho subjektu a objektu, to je absurdita. Hm? Proto co je Budha? Tyčínka na, na záchod, na, oni používali tyčínky. Hm? Co je Budha? To je pšenice, protože oni nosou pšenice na zádech. Nerozlišu. To je z ty Ten obraz v zrcadle od toho vůbec není odlišný. To je stejný materiál. Proto mácu učil vždycky, že vědomí je buddha, buddha je vědomí. A teď přijde žák a ptá se, ho, mistre, proč je buddha vědomí? Mácu se na něj podívá a povídá, aby malý dítě neplakalo. Žák je chytrý, tak se ho ptá. A když přestane plakat? Žádný budha, žádný vědový. Hmm? Buď v tom celku. A když přijde budha, přijde vědomý kopanec. A to je taky to, styl. Hm? to není nic jiného než styl, ale ten styl je založený na tomhle stůl. Takže ten dojom, ty duality pochází z toho vědomí samotného. Když to pochopíš, všechno se hýbe, ale nic se nehýbe. Teď jsem dál tady příteli básně, tam hm? máš krásnou báseň. Jede na oslu přes most. Most se hýbe a řeka se nehýbe. To je ta svoboda. Most se hýbe, řeka se nehýbe. Jak to, že most se hýbe a řeka se nehýbe? No, on je, je ten celek, je koncentrovaný na ten most, ten most je celý vesmír pro něho. <laughs> to je v podstatě kohán, hmm. No, Most se hýba, on jede na oslu. No, on nic neví, je ten doba, když studoval v Číně, Tři roky byl vedle souseda a nepoznal ho. On věděl, kdo to pak je. No ale nepoznal ho, protože ho nerozlišoval, to je, ten se jmenuje tak a tak, ten pochází z tak a takové vesnice a ten dělá tohle a tohle. Vůbec to nevěděl. Ne, tak tam nebyl, protože my dáváme pevnost do existence tím, že si to pojmenujeme. To je Petra a už mám, už se dívám na to jinak. Je taková nebo onaká, tohle je Míša, je taková nebo onaká, no a už je něco odděleného od toho celku. Proč? Protože mám dojem, že, že ten odraz v tom zrcadle je něco jiného od toho zrcadla. Ten zen má na to krásné techniky, aby si prostě byla šokovaná. A ten šok, ten otevře ten přístup k tomu, že řeka stojí a most teče. To je pravda. No to je, zem. v Chanšanu máš plno takových básní. Hmm. Že ty koncepty o tom my nevnímáme toho to realitu, to nemáme není. by to zakrývalo mě? Koncept dává solidnost do té reality. Bez toho konceptu ta realita není solidní. No to je to samé jako v Madiamice. Hmm. Vlastně celý Mahajánový myšlení je na tom založení. Ten koncept dává té realitě, která je závislý vznikání, nepripušťuje něco odděleného. Všecko, co se objeví, to neznamená, že to, co to je jistá misinterpretace, že yoga čára je pouze idealismus, hm? stejně jako Berkeley, že SSS principy. in Percipy, to, co existuje, je percepce. Hm? No to není takový. No to je realistický. Nic se nedá chytit. Ani to vědomí, ani ten objekt. No a to je ta podstata toho nedualismu. Nic se nedá chytit ani protože to, co se chytit dá, to už přichází z toho, z toho vědomí, který se lepí. Vědomí, který se lepí, to je náš svět, nic jiného. To je Objekt to je subjekt, protože ten objekt a subjekt přichází z vědomí samotného. Vědomí samotný je závislé vznikání. Na no to pomáhá v meditaci. Tady jsme viděli, jak co je moudrost, to otevřený přijetí s radostí a s otevřením. No a tím pádem. Rozlišujeme, no ale to všechno jsou i od samého počátku, to jsou fabrikace. A jak to, jak to budeš učit? V tom zenu, teď už ne, Teď už je, zen se změnil strašně, ale no ty staré mistry, kopancem. Píčaj, hm? kotrnenec, hm? výklik najednou, hm? kopanec, hm? rána holí. Hm? A dostali se do toho světa, který zdánlivě vypadá nesmyslně. Ale to je jediný svět, který pro toho meditujícího dává smysl. A on je k tomu vedený. Ale aby byl k tomu vedený, potřebuje toho učitele nebo potřebuje mít úplně jasnost, jinak on se sám tam nepovede. Proto je v Mahajáně je ten učitel tak důležitý. Hm? Ten zkušený učitel přesně ví, a to je i v teraváně. já jsem měl možnost, ten, ten přesně víc, co, co si tam fabrikuješ. Hm? Nemusíš mu nic pořádat, co si tam poví, co si tam, co si tam vyrábíš. A pak <sík> no, ti řeknu, víť tohle a tohle. Hm? No, tak se pokloníš aby... a tím to končí. Hm? To je důležité. Pak ta meditace je strašně rychle, protože se nezaplítáš z těch blbostí, já to neumím, já vnitř si tohle, nemáš na to prostě šanci ani. A který to byl? Co? Který to byl učitel? Ne, já jsem se, já jsem se učil některých učitelů, různých učitelů, ale ten Paok, třeba, nebo ten mistr v Japonsku ty celkem vědějí jasně, co si tam fabrikuješ. No? A stačí, že se... Ale ten styl je úplně jiný. V Japonsku jsme, nás bylo asi šest hm? mnichů v místnosti, která byla asi takhle velká, jako z to. Museli jsme Kromě toho spali jsme všichni v tom zendo. Hm? To není, že máš od něco odděleného. No, Pak, když máš volnou chvíli, no, tak musíš všichni jako sardinky tam. Anebo venku, a nebo venku, když na pokoji, tak jako sardinky. No, a každý má jenom jednu malou skřínku, kde si drží ty věci, jo. A ten je, učitel občas neříká nic a jenom se podívá na tu skřínku na hmm. vody a <laughs> se podívá na porožky hmm. <laughs> pak se učí v Japonsku. Nemusí nic říkat, podívá se na porožky, hmm. <laughs> podívá se na skřínku. Hmm. <laughs> a všechno je jasný. Takže učíš se tím, že se adoptuješ na ten celek. Tak dříve, dneska už tak vášnivě nebedituju, dříve když tak vášnivě meditovali, no tak kotrmelci. Víš, jak Pajčang došel k Mácu, byl Žák Pajčanga. To je slavný kohat. Mádzu a, a Pajďan, protože Mádzu meditoval noc a den, ten byl strašně pilný. No a když šli pod jezora, tak Mádzu se koukal na. Na divoký husy, jak prelétaj, jo, a se ho zeptal, co tam je, on už chtěl pomluvit, tak ho chytil za nos tak s ním že, že hrvál bolesti a v tom momentě došel k tomu probuzeň. Dualistický, eh, abys to pochopil, no tak musíš mít jasný eh, dojem, že to dualistické myšlení je právě strast. Hm? Protože to není to otevřený přijetí s radostí. Hm? I když máš radost, tak už to je radost jako z něčeho, co je, co je oddělený. A ta radost nemůže být uspokojivá. Ta vždycky, vždycky přijde hned. Ale ta radost z něčeho, co je celý, no, ta trvá. Hm? Vidíme to jasně? A ta radost z něčeho, co je celek, no, ta se přenáší i do snu. dobré jogín se raduje i ve snu, protože ty myšlenky pokračují, ty jednoty. Protože vidí ty obrazy jako vlastní výtvor. To jsou koncepty. My bez těch konceptů se nemůžeme žít, ale jsou to jenom koncepty. Když to pochopím, tak jsem částí toho celku. Právě ty koncepty, to je ta karma. To je ten koran s tím Ta s tou liškou. Ty nemůžeš eh, karmu přeskočit. Musíš ji pochopit. No ta karma ta pochází z toho vědomí, který rozlišuje objekt, skutečný objekt a skutečný subjekt. Když to pochopíme, tak ta eh, Mahajánová meditace dává smysl. Tak jo. Máme kolik hodin? Zítra máme 8.20. 8.20. No tak dáme 20 minut meditace, 24 minut. Hm? 24 minut meditace, tak dáme trošku recitace no a rozpustíme parlament. Hm? Nebár to, Jirko, jako že mám něco proti provádovým meditaci. Já jsem sám produkt provádovým meditace, ale to to doplňuje. Není to třeba vidět jako něco, co je, co s tím není v souladu. To všecko je buddhismus. Moc nerozlišil mezi terénou a meditací? No tak daleko ještě nejsme, no ale snažíme se, snažíme se. Protože <laughs> <laughs> ten dualismus je strašně silný v nás. Mm. Ale tím, že jsme si to vědomí, mm. my se, my získáme to otevřené projetí a to je tak důležité. Mm. A v té meditaci, to je opravdu pomoc, i když meditujeme jako která ládovým způsobem, no to je ten nejlepší přístup. A to je třeba jasně pochopit. Ne, že já chci domírování. Tak já jsem ten přístup dávno opustil. Já, vím, já, jsem, já jsem dlouhý, dlouhý léta trpěl na tom pěchpistu. Pan Těj, já jsem měl ještě jednu otázku, jak mám asi hodně dneska, ale jestli můžu, vy mluvil o tom blízkém objektu, objektu vědomí. No, blízký a vzdálený no, objekt Blízký obliv vědomí, to je ten pozorovatel. A vzdálený objekt vědomí je to, co pozoruje. A jste řekl, že ten blízký objekt vyvstává z toho karmického vědomí. No, blízký objekt, ty nemůžeš nic pozorovat jako odděleného, no? pokud ty si to nepoumenuješ a nedáš tomu nějaký koncept. To může, jenom teď je ta moja otázka, jestli i ten vzdálený objekt vyvstává z toho karmického vědomí jestli je mezi něma nějaká závislost nebo jestli je vzdálený údělení. No to jsme vysvětlili, ten slumák. Hm? Já, já jako se to, to pochopil správně. Ten slumák, jak se so dotkne objektu, tak už uh, uh, uh, jsou tam ty dvě antény, nebo jak se tomu říká, to jako tykadla, ty tykadla eh, už tam jsou. Jak je dotek, tak ty tykadla už tam budou. ale když ten dotek nechápeš jako závislé vznikání, no tak eh, dáváš tomu pozornost ty jako něco, co je od, od toho eh, co rozděluje ten subjekt a objekt, že jo? No a jsem... Z toho doteku je počítek. No a co je vysvobození? Že ten počítek není můj počítek. To je, být nadpo... to je cítit a být nad počítkem. To je stav arahata. Hm? To není jenom stav realizovaného bodhisatku. Arahat je ten, který má počítky, ale nepravlastňuje si je. Proto on je stále v té e, uvědoměné pozornosti. Teď, když je jenom zaměřený na sobě, no, tak bude chvíl takhle. No a teď, když je praktikuje bodhisattvorskou cestu, no, tak má tu otevřený přijetí. Hm? A radost toho otevřeného přijetí. No, a jinak... Učitel našeho rlance byl perfektní, byl vypasaný, už to byl takhle. <laughs> no Přitom ale měl dobrý humor, všechno dobré, ale když prostě seděl sám, tak seděl, jako kdyby prostě nic se ho netýkalo. No? No ale svět je neskutečně krásný, protože není oddělený od nás. No oni to, jako kdyby všechno bylo oddělené. No a to I z hlediska buddhismu to nedává smysl. Ale ze začátku jako trénink, jo, no ale ne, když se to stane zvykem a jenom to. No, tak z toho jsou komplikace. Potom oni nejsou schopni se adoptovat na různé situace. Protože oni ten, ten instinkt vidět svět jako něco odlišného od sebe, oni je hm? Proto. Nirváne v nedualistickým pochopení nemůže být odlišná od ty samsáry. To co je limit nirváne, to co je, to je limit samsáry. Proto se z učil to jále a jatá bávyka. Jávat bávíka báví báví kam až můžeme jít Vědomím, to jsou ty skandy, hm? to jsou ty agregáty, ale to všechno je jatá, to všecko je tak, jak je, co do toho má, máme co přidat? My do toho přidáváme, no ale to jsou iluze, co do toho přidáváme. Tomu se říká Abhuta Parikalpa. Když víš, že Abhuta Parikalpa je Abhuta Parikalpa, tak máš to otevřené přijetí s radostí. Protože to nejsem já. Nic z toho nejsem, to je buddhismus, jenomže s tím velkým otevřením. A to velké otevření to usnadňuje tu meditaci. Teď já chci meditovat, protože mám problémy, já jsem tak taky začal, no ale tak si to zkomplikuju. Já chci meditovat, protože se chci otevřít. To je důležité. Hm? Ta analytická meditace není dobrá, je dobrá, no ale je dobrá, když je ještě daleko lepší, když vidíme to její omezení. Hm. Tak jo, no. dáme 24 minut.